Hirutaik nalte jeutxi bitat. Ega nahi du, hoita behatzi, hoita hamare, ikasleak izanen dira talde bako txan. Eta gu, kebon ez du, gu hori unhaartzen. Uh, Momentoan zitadeleko gelak, soberatipia dira hanbezte haur uh, kondiziona unetan akzeko. Eta ere, deia eskuaraz, donk, bilinguizman, eta orenak normalki, behalte hamabi oren, Kanchesa izan nahen, hama bi horien eskoraz, eta deia hori ez dela errespektatia. Ta, kambi amendo hori ono makuro izanen dela. Bajatzi horien bakarrik eskoraz badutela, mekambi amendo hori ekin, ono gucio ukanen duteta. Ez dukuk hori bate unharzen.